פרשת חיי שרה, פרק כ"ג ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. בתמות שרה, בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם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 וכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת כברו. ועפרון יושב בתוך בני חטא, ויען עפרון החיטי את אברהם באוזני בני חטא, לכל באי שער עירו לאמורו. לא, אדוני, שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי.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 לאחוזת קבר מאת בני חטא.